Posloucháte audioverzi článku z pravodajské sekce portálu Šachy.cz, která vznikla díky spolupráci s Eleven Labs. Pššt, napsal Luboš Zimňok. V sobotu 9. prosince se uskutečnilo v Domě kultury v Pardubicích mistrovství České republiky v Bleskovém šachu. Hrálo se v Open sekci a svůj samostatný turnaj měly i ženy. Hlavním sponzorem Open turnaje byla firma Chessbase. Celé jméno turnaje tak zní. Otevřené mistrovství České republiky v bleskovém šachu 2023 Chessbase Open. Sponzorem turnaje žen byla brněnská advokátní kancelář Bulinský a Vávra, z čeho plyne i název turnaje, mistrovství České republiky žen v bleskovém šachu 2023 Bulinský a Vávra Open. Pro jistotu zopakuji, že Open turnaj se hrál na 15 kol, turnaj žen jen na 13 kol. Oba turnaje se hrály tempem 3 plus 2, tedy 3 minuty na celou partii a dvě sekundy jako přídavek od prvního tahu. Celkový cenový fond obou turnajů činil 153 tisíc korun, první cena v Open turnaji byla 20 tisíc korun, v turnaji žen 15 tisíc korun. Kromě hlavních cen byly v turnajích hodnoceni i tři nejlepší seniori nebo seniorky, ročník 1963 a starší, a 10 nejlepších dorostenců či dorostenek, ročník 2005 a mladší, obdrželo hodnotné věcné ceny. Nejlepší dorostenec nebo dorostenka pak dostali databázový program Chessbase 17, Megapackage. Rozdělení cenového fondu najdete v propozicích. Co se týče propozic, potěšil mě bod 18.1. Místnost pro kuřáky není zajištěna. Je nutno chodit před budovu. Ne, že by se mi snad jako kuřákovi líbilo to, že místnost pro kuřáky nebyla zajištěna, ale spíše mě mile překvapilo, že se stavovatelé propozic mysleli i na tuto drobnost. Naopak mě celkem nemile překvapilo utajení online přenosu. U akcí jako je Mistrovství České republiky bych očekával lepší propagaci. Ráno jsem odpovídal třem lidem, jistě, zanedbatelné množství, že jsem sám nenašel web, na němž se bude online přenášet Mistrovství České republiky. Až v průběhu turnaje, když jsem se díval na výsledky, jsem zaregistroval na webu chess.results odkaz na Live Games. Stejný odkaz jsem pak objevil v aktualizovaném článku o mistrovství České republiky v bleskovém šachu na webu Šachového svazu České republiky. V Open turnaji se sešlo na startu 189 hráčů. Zajímavý je pohled na věkové složení zúčastněných, který celkem odpovídá tomu, co vidíme na různých Open turnajích. Převážná část účastníků je buď v dorosteneckém věku, nebo spadá do seniorských kategorií. V Open turnaji hrálo 83 dorostenců a 19 hráčů nad 60 let. Zbytek účastníků byli ti normální. V turnaji žen to vypadalo podobně. Z 50 účastnic bylo 22 v produktivním věku, 6 hráček spadalo do kategorie 60+, plus a hrálo i 22 dorostenek. V souvislosti se slovním spojením v produktivním věku, mně napadá, zda by nebylo vhodné uvažovat o změnách v šachových kategoriích dle představ naší vlády a posunout kategorii seniorů někam k sedmdesátce. Samozřejmě jen žertuji, protože my šachisté, na rozdíl od našich ministrů a jejich úředníků, víme a vidíme, že s rostoucím věkem klesá výkonnost a je jedno, zda jde o manuální nebo intelektuální činnost. V Open turnaji potvrdil roli favorita David Navara, který svým soupeřům odskočil na rozdíl celého bodu ve třináctém kole výhrou s Petrem Neumannem, jenž chyboval už v zahájení, když si neopatrným braním na D4, 6c bere D4, uzavřel svého střelce na královském křídle. David Navara v konečném součtu nazbíral třináct bodů a ani jednou neokusil hořkost porážky. Pravda, občas měl i trochu štěstí, ale štěstí přeje silnějšímu. Neviděl jsem všechny Davidovy partie, ale v partii s Vojtou s Vardoněm, kde stál jako bílý lépe, to měl po hrubce 42 střelec B8 nahnuté. Vojta vypustil výhru ve 46. tahu, střelec D6, a i když i pak měl šanci zvítězit, nebylo to už tak jednoduché. Nezapomínejme, že se hrály bleskové šachy, takže různé vykřičníky a otazníky u variant uváděných níže v textové verzi Berte s rezervou. Za Davidem Navarou je dvoubodová propast. Na druhém až sedmém místě skončili hráči s jedenácti body. Nejlepší vedlejší hodnocení měl Tomáš Polák, který tak obsadil druhé místo. Třetí místo připadlo Petru Neumanovi. V turnaji žen zvítězila Teresa Rothstein, která ve třinácti kolech uhrála deset bodů a podobně jako David Navara ani Tereza nenašla v turnaji přemožitelku. Na druhé místo Vyneslo lepší pomocné hodnocení, vzájemná partie, Natašu Richterovou. 9,5 bodu uhrála i Olga Sikorová, ale její prohra s Natašou ji odsunula až na třetí místo. Schrnuto a podtrženo, mistry České republiky v bleskovém šachu pro rok 2023 se stali David Navara a Teresa Rothstein. Gratulujeme.